Capitolul 2. Iar pe voi va a făcut vii cei ce erați morți prin greșalele și prin păcatele voastre, în care ați umblat mai înainte potrivit veacului lumii acestea, potrivit stăpânitorului puterii, văzducului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării, pentru care și noi toți am petrecut o dinioară în poftele trupului nostru, făcând voile trupului și ale simțurilor și din fire eram fii mâni ca și ceilalți dar Dumnezeu bogat fiind în mile, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos, prin Har sunteți mântuiți și împreună cu El ne-a sculat și împreună ne-a așezat întru ceruri în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare cuvârșitoarea bogăție a Harului Său prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Căci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu e de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte ca să nu se laude nimeni. Pentru că a lui făptură suntem zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte ca să umblăm într ele. De aceea duceți-vă aminte că odinioară voi păgâni cu trupul, Numiți-ne tăiere împrejur de către cei numiți tăiere împrejur, făcută de mână în trup, erați în vremea aceea în afară de Hristos, înstrăinați de cetățenia lui Israel și străini de așezămintele făgăduinței, lipsiți de nădejde și fără de Dumnezeu în lume. Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată erați departe, V-ați apropia prin sângele lui Hristos căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele din mijlocul al despărțiturii, desfințind vrăjmășia în trupul său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca într sine pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să pacea și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un trup prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. Și venind, a bine vestit pacea vocelor de departe și pace celor de aproape, că prin el avem și unii și alții apropierea către Tatăl întru Duh. Deci, dar nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții și casnicei Lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Isus Hristos, Întru el orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă în un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți spre a fi locașa lui Dumnezeu în Duh.